Tom ifjúsága London 1500 éves és már jó nagy város volt abban az időben. Volt vagy százezer lakosa, mások szerint még egyszer ennyi. Utcái igen szűke, gírbe-görbék is piszkosak, kivált a kentiék lakta negyedben, mely nem esett messze a London Bridge-től. A házak fából voltak. Az első emelet a földszintből, a második az elsőből könyökölt ki, és minél magasabbra nőttek, annál jobban elterebélyesedtek. Keresztül kasul egymás barót, erős gerendák alkotmánya volt valamennyi. Közeiket tartós anyaggal töltötték és bevakolták. A gerendákat vörösre, kékre vagy feketére mázolták ki ki ízlése szerint, és ettől a házak igen festőjén hatottak. Az ablakok kicsik voltak. Rajtuk apró, sokszögletű ablak szemek, kifelé nyíltak és sarkoljártak, mint az ajtók. Az a ház, amelyben Tom apja élt, egy ocsmány, kicsi, offelkortnak nevezett zsákutca mélyén állt, túl a pudinglénen. Bár kidölt, bedölt, aprócska és rozoga volt, mégis nyüzsgött benne jó néhány ágról szakadt szegény család. A kenti pereputy a harmadik emeletet szobájában tanyázott. Az apának és az anyának az egyik sarokban volt holmi vacka, ellenben Tom, a nagyanyja és két nővére Bet és Nen nem voltak helyhez kötve, hanem az egész padlót magukénak mondhatták, és ott hálhattak, ahol éppen jól esett. Bár volt egy-két pokróc maradvány is, meg néhány zsúp régi, szennyes szalma, ezt mégsem lehetett joggal, ágynévvel illetni, mert mindig szana szerte voltak. Csak reggelenként kaparták össze, úgy, ahogy közös rakásba. Este Kiki felnyalábolta belőle a maga vackára valót. Betés nem, tizenöt évesek voltak, és ikrek. Mocskos, rongyos, mélységesen tudatlan, jószívű leánykák. Anyuk is olyan volt, mint ők. De apjuk és nagyanyjuk két valóságos ördög. Leitták magukat, amikor csak tehették, aztán civakodtak egymással vagy bárkivel, aki csak útjukba került. S részegen is, józanul is, folyton káromkodtak és szitkozódtak. John Kenti tolvaj volt, az anyja koldusasszony. A gyermekeket is koldusnak nevelték, de tolvajt nem tudtak csinálni belőlük. A házban tanyázó, borzasztó népség közt ugyan, de nem velük, élt egy jóságos öreg pap is, akit a király néhány fityinges nyugdíjjal kiakolbólított házából, otthonából. Ez a gyermekeket magakiré gyűjtötte, s titokban tisztességre, jóságra nevelte. Ilyen formán tanította Andrew atya Tomot is egy kis latinra, és persze írásra, olvasásra. Tanította volna szívesen a két leánykát is, de szegénykék rettegtek a többiek csúfolódásától, mert azok nem tűrték volna, hogy ilyen szokatlan módon művelődjenek. Az egész offölkort ugyanolyan hangyaboly volt, mint a kenti égháza. Részegség, verekedés és perpatvar jártait minden éjjel sokszor hajnalig. A betörött fej éppen olyan mindennapos volt, mint a korgógyomor. De azért a kicsitom mégsem volt boldogtalan. Nehéz sora volt, de nem volt tudatában. Osztozott a többi offelkort beli fiú sorsában, épp ezért azt hitte, hogy minden így van rendjén, így természetes. Valahányszor este üres kézzel tért haza, tudta, hogy elsőnek az apja teremti össze és püföli el, aztán pedig írtózatos nagyanyja ismétli meg ugyanezt, méghozzá dupla adagban. És azt is tudta, hogy később ének évadján kiéhezett anyja majd mellé elopózik valami nyomorúságos maradékkal, melyet a maga szájától vont el, és úgy mentett meg neki. Jól lehet az ura többször rajta kapta egy csalafintaságon, és alaposan el is verte érte. Mit a gadás? Tomnak elég jól ment a sora, különösen nyaranta. Csak annyit koldulgatott, hogy magát a veréstől megóvja, mert a koldustörvény igen szigorú. A büntetés szörnyű volt. Ilyen formán idejének java részében hallgathatta Andrew atya kedves, régi meséit és mondáit óriásokról, törpékről, tündérekről, lidércekről, elvarázsolt kastélyokról, nagyszerű királyokról, királyfiakról. És ahogy nőtt növekedett, úgy telt meg mindjobban ezekkel a csodálatos dolgokkal nem egy éjjel mi alatt fáradtan, éhesen hevert hitvány szúró szalmaágyán, és egész teste sajgott a veréstől, szabadjára eresztette képzeletét. Palotában lakó királyfi pazar életét színezgette magának, stüstént elfelette minden búját-baját. Hova tovább éjjel-nappal egyetlen vágy fűtötte, az, hogy saját szemével lásson egy igazi királyfit. Egyszer beszélt is erről néhány Offel korbeli pajtásának, de ezek olyan kegyetlenül kicsúfolták és kikacagták, hogy azon túl hallgatott ábránjairól. Gyakran olvasgatta a vénpap régi könyveit, és kérte, magyarázzon neki belőlük. Álmodozásai és olvasmányai fokról fokra bizonyos változást idéztek elő benne. Álmának hősei olyan előkelők voltak, hogy rongyos piszkos gúnyái égetni kezdték a testét, és tisztaságra rendesebb ruhákra vágyott. Közben tovább is elejátszott a sárban, akár csak azelőtt, és éppen úgy elszórakozott, de már nem puszt mulatságból pancsolt a temze mocsarában, hanem boldogan fedezte fel, hogy mosakodhat, tisztálkodhat benne. Tom mindig talált látni valót a május májusfa körül vagy a vásárokon, és közben hébe-hóban ő is, akár a többi londoni, gyönyörködhetett holmi katonai menetben, valahányszor egy-egy híres szerencsétlen gyalogszerrel vagy hajón a táverbörtönébe kísértek. Egy nyári napon látta, hogyan égették meg szegény sqn és három férfit a Smithfield-i mágián. S hallotta egy volt püspök hozzájuk intézett szónoklatát, bár ez nem nagyon érdekelte. Bizony, Tom élete meglehetősen változatos és mulatságos volt. Azonban a sok ábrándozás és olvasás a királyfiak életéről olyan erővel hatott rá, hogy egyszer csak önkéntelenül maga is királyfit kezdett játszani. Beszéde és viselkedése elképesztően szertartásossá és udvariassá vált ismerősei legnagyobb csodálkozására és mulatságára. És lámcsak, Tom tekintélye a fiatal népség közt napról napra nőtt. Hova tovább valósággal felnéztek rá, szinte csodálattal, mint valami felsőbbrendű lényre, olyan nagy bölcsesség sugárzott róla. És milyen csodálatos tettei és történetei voltak, milyen komoly, kicsi bölcs volt. Észrevételeit és visel dolgait a fiúk elmondták a felnőtteknek is, és ezek is beszélni kezdtek róla. Igen, tehetséges és reményteljes fickónak tartották. Felnőtt emberek járultak elébe gondjaikkal, tanácsát kérték, és bizony gyakran elképesztette őket bölcs ítéleteivel. Egy szóval, valóságos hőst láttak benne, csak éppen saját családja nem látott benne semmit. Telt múlt az idő, Stom titokban valóságos királyi udvart szervezett magának. Ő volt a királyfi. Legjobb pajtásai voltak a testőrök, ajtónállók, főlovászok, szolgálattevő kamarások és udvarhölgyek, vagy éppenséggel a király családtagjai. Az álkirályfit naponta illő ceremóniával fogadták, melynek részleteit Tóma könyveiből merítette. Se játszott királyság országos ügyeit a királyi tanásban tárgyalták meg naponta, és az álfenség naponta adott ki rendeleteket képzelt hadseregének, hajóhadának és alkirályainak és ezek után mehetett és koldulhatott hitvány néhány penit, rákcsálhatta a száraz kenyérhéjat, persze a szokásos verés és szidalom sem maradt el, aztán elnyújtózhatott a maroknyi szalmán, és folytathatta álmában fenséges hóborjait. Az a vágy pedig, hogy bárcsak egyszer lásson egy igazi húsból, vérből való királyfit, napról napra, hétről hétre erősödött benne, Végül minden más vágyát elnyomta, és ez lett életének egyetlen szenvedélye. Egy januári napon, szokásos kolduló útja közben csüggetten kószált fel alá a lén, és a Little East Cheap körül. Órákon át kukucskált, mezít lábdideregve a a kocsmakonyhák ablakán, s bámulta a döbbenetes disznóúrkákat, s az ilyen helyeken látható többi szíven csodát. Neki mindez angyalnak való csemegének tetszett, legalábbis a szagról ítélve, mert hát ehetni belőle még sohasem volt szerencsés. Hidegeső permetezett, az ég borús volt, a nap bánatos. Estére olyan ázottan, fáradtan és éhesen ért haza, hogy apja és nagyanyja is észrevette eleset állapotát, és még tudomást is vettek róla a maguk módján, alaposan eldöngették, s külték. küldték. Az éjség, a fájdalmak, na no meg a házbeli veszekedések és verekedések zaja sokáig nem hagyta elaludni, de végül is ábrándjai messzi, regényes tájakra röpítették, és kényes, fényes királyfiak társaságában szenderedett el, kik tágas palotákban lakoztak, hajbókoló szolgák vették őket körül, s futva teljesítették parancsaikat. és azután, mint máskor, azt álmodta, hogy ő maga is királyfi. Éjszaka hosszad beragyogta királyi rangjának dicsfénye, Nagyurak és dámák közt járkált csuparagyogásban, illatárban, elbűvölő musika hullámain, s hol mosolyogva, hol király főbólintással válaszolgatott a szimpompás tömeg hajlongására, amikor az ketté vált előtte. És amikor reggelre kelve meglátta maga körül a nyomorúságot, környezete ocsmánságát álma után ezerszeresen érezte. És már csupa keserűség volt. Szívfájdalom, könyhullatás.